Hej och välkomna till veckans podcast eh, Vi är alla samlade idag igen Jag har varit frånvarande Och ja, det är mitt fel att eh, Vad ska vi kalla det? Det har varit lite oregelbundna uppladdningar Det har fortfarande spelats in avsnitt Men eh, de har dröjt eh, De ligger i pipen Precis, de har, de har varit i pipen Så det blir en liten festival nu De här kommande dagarna med en mamfestival, en mamfestival. Ja, ett avsnitt per dag, ja, två avsnitt per dag kanske till och med, men men det skiter vi just nu, för men det är också, det är, det är värt att nämna att du har också en spridans ny mic. jag har också en spridans ny mikro ja. vi har, bara på typ två veckor nu har vi steppat upp, så in i helvetet skulle jag vilja säga vad hade vi gjort, <laughs> steppat <out of> upp <laughs> vi har ja. steppat upp, jag kan inte prata det är det som är nackdelen nu kommer, det, nu kommer det folk höra den här dryga jävla rösten jag har ännu bättre. Men innan vi kickar igång in eh, veckans avsnitt så kan du väl eh, dra eh, vår sponsor i din spridans nya mic. Och absolut. Denna veckan sponsras podcasten av stationen i Röstånga. Det 1 april och det innebär att man får lura varandra utan att någon höjer på ögonbrynen. Har ni blivit lurade idag? Nej, faktiskt inte. Nej, jag har hållit mig inne. Jag hatar första april. Har ni lurats? Nej. Men det, det är Nej. inte så att det, det syns massivt ute tycker jag. Det är inget sånt pådrag. Det är medierna. Eller ska du se här i röstungen? Här, här <laughs> går folk och lurar varandra på gatan. <laughs> hela tiden. Nej. Uh, nej, men nej, det, det är de stora pranksen är väl oftast i medierna. Och uh, därför tänkte jag ta upp en liten lista över... Um, ja, ett axplock av det bästa. Ett axplock av uh, sju stycken olika pranks eller aprilskämt som är ganska sköna. Uh, det första är ett svenskt, svenskt skämt, det här är ju ett internationellt fenomen ska vi tillägga det är skitstort i Lettland ju <laughs> okay. just det, ja men i alla fall, det här skämtet första, på första plats det, det kom ut 1962 när den svenska, Sveriges Television fortfarande sände i svartvitt och då gick man ut och sa att om man trädde en nylonstrumpa över tv-apparaten så fick man färg-tv. Just det, den är. Och det var ju ganska många som gick på det. Det blev äh, ramaskeri. Äh, ja, Folkstol. eller de spikna åtminstone. Men och, det var ju jättemånga som gick på det. Men det var ju knappast från i år. Nej, det var ganska många år sedan. Typ 52 år sedan. Typ 52 år sedan, ja. Men vi har ett lite färskare exempel, mm. om ni vill gå vidare. Ja, absolut. Och det är Google som ligger bakom det, kom 2007. Och eh, de eh, lanserade en ny tjänst på 1 april 2007, som de kallar för Gmail Paper. Eh, vilket gick ut på att, man, eh, att eh, de hade en tjänst som skrev ut ens mail och skickade dem till en i brevlådan. <laughs> Vad ska man med det till? <laughs> vad fan ska man med det till? Det är ju liksom ta omvägen genom e-mail för att få ut ett pappersbrev. Ja, det ja. är det faktiskt. Kul, det är det ju. <laughs> känns som du läser den här listan med viss tveksamhet. Nej, jag är stört säker. Jag är stört säker. <laughs> Eller vad man säger. Vad det ordvalet avslöjar. <laughs> <kör> Vi har på tredje plats eh, i eh, delstaten Alabama där man eh, 1998 gick ut och sa att man skulle ändra eh, talet pi till det bibliska. Alltså talet pi är ju eh, 3,14159265 och så vidare. 3,14 brukar man avrunda till. Det kommer ni väl ihåg från. Skolan? Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Mm. Men då gick man ut i Alabama att man skulle ändra, att man lagstiftar om en ändring av pi till det bibliska värdet 3,0 istället. <laughs> <laughs> Och ähm, pi bygger ju på en matematisk uträkning där man delar. Det är väl ganska många teorier som faller nu också om det hade blivit så. Ja, ja precis. Det, det går ju liksom att ändra på ett tal som man får fram genom att Dela radien med omkretsen. Eller vad det nu är man gör. <skratt> Nej, här med radien. Ur okay. <skratt> Ja, något sånt. Jag kan inte få men. I alla fall. <skratt> men det, det fick ju också eh, igång en jäkla diskussion. Och syftet där var faktiskt att lyfta debatten om eh, undervisning om evolutionen kontra alltså, kristendomen. Och, religion överhuvudtaget. Precis. Det är kul att det finns ett syfte. Hur många andra syften finns det med i April Fools? Ja, nej. Det, därför gillar man det ganska mycket. Ja. Och det är ju så dumt också. Men rätt så spotton. Ja. <laughs> ja, Sen vi. samma år. Eller, jo, 98 också. Så kom Burger King ut med ett aprilskämt. Där de lanserade en hamburgare för vänsterhänta. <laughs> där de hade roterat innehållet i början 180 grader så det skulle va, vara lättare för vänsterhänta att äta den. Så innan så var det han började för högerhänta? <laughs> ja, precis. Okej. <Okay. clears throat> Nej, den gillade jag inte. <laughs> Sen så har vi 1976 då det var en brittisk astronom som gick ut och sa att planeterna Jupiter och Pluto skulle stå i, ligga i linje med eh, jorden eh, vid ett visst klockslag och detta skulle göra att gravitationen skulle minska på jorden vid just det här klockslaget så att han uppmanade så man skulle flyga iväg eller vad? nej men man skulle bli lite lättare så han uppmanade folk att gå ut och hoppa för att uppleva den, den minskade gravitationen just på eh, klockslaget. Det, det hade jag ju lätt köpt fram till 2005 <laughs> <laughs> 8 kanske Okej, okay. uh, ja, lite roligt det också. Det är ju kul när man får folk att göra saker så här, som det med nylonstrumpan och även detta där man ganska enkla medel får folk att agera på något sånt dumt. Det finns eh, dumma grejer som har genomförts så att vissa av de här, eh, av den anledningen kan man tro på det. Ja, ja du, menar, du menar dumma grejer som faktiskt är på riktigt. Ja, som faktiskt har genomförts. Ja. Av den anledningen klarar sig ett aprilskämt. Ja, just det. Jo, ja, ja. det är sant. Um, nummer sex är att uh, BBC um, hävdade i en sändning att uh, de hade någon pasta som växte på träd. Spaghetti som man kunde skörda från träd. Och sen hade de gjort ett litet klipp där de på något sätt hade monterat på spaghetti så att man kunde... Eller så man fick bildbevis så att säga. Och då kunde man då beställa frön på någon webbsida. Uh, ja, det var ganska dåligt tyckte jag. Ja, det var uh, Och sen har vi um, det sista, fast det är så krångligt och tråkigt så att jag skiter i det. Vi hade bara sex. <laughs> Jag, jag ville tillägga detta. Ett av de bästa tyckte jag var förra året när Google körde. Google är faktiskt duktiga duktig på det eh, Dels hade de... YouTube gick ut och sa att YouTube hade varit ett skämt. Eller att det hade varit en tävling och nu skulle de lägga ner. Och så skulle de titta på alla klipp och utse en vinnare. Och skulle det ta typ fem år eller vad fan det var. Eh, men sen så hade också Google att de lanserade en ny tjänst förra året som heter Google Knows där man kunde gå runt med sin mobil och typ hålla fram emot eh, en jävla eller någonting och så lärde sig den, den telefonen läste av doften och så kunde du få upp dig i telefonen så att den liksom kunde lukta saker jo. och så kunde man söka mm. på eh, olika lukter men det är väl alltså jag menar, man bör, man börjar komma längre och längre med ljud ljudigenkänning och röstigenkänning jo, precis. och uh... det, ja så Exakt. Att, jag menar nästa sinne och Om man håller på med bildigenkänning Och kameror och så också väldigt Aha, jo. Så att nästa sinne att uh, uh, ja, men Allt det där är ju data också Jo men nästa sinne blir väl um, Lukt Kanske eller känsel Om man nu kan digitalisera det på något sätt Jo ja, men var inte det någon sån här Du behövde sätta på någon device På telefonen den, och, och, och ha en app just det mm. Och den fanns på riktigt Ja en liten device som utsöndrade bacondoft när man sätter veckaklockan. Mm. När man har ätit tonfisk och rapar så får man samma rap, sm eller smak, på rapet som när man har ätit kalaspuffar och rapar. <laughs> alltså den studien. <laughs> Va? Va? Är det här någon egen forskning du har gjort, eller? Mm, jag upptäckte det av en slump. Aha. Att jag hade ätit tonfisk till lunch. Ja, vilken härlig dag du har när du käkade kalaspuffar och tonfisk. Nej men grejen var att jag hade käkat tonfisk till lunch. Och sen så får man ju så. När man har smält maten ett tag en halvtimme efter så brukar man få ett litet rap. Eller... Ja. Och um, när jag hade gjort, fått när jag fick den här rapen så uh, tänkte jag att... Varför har jag inte ätit kalaspuffar idag? Och sen kom jag på att jag visste det, det är tonfisk. <laughs> Men då skulle du gått och köpt kalaspuffar, satte ner och verkligen liksom... För jag menar, när åt du kalaspuffar när du fick den rapen? Du kanske var så här ett år innan. Ja, men man känner ändå igen smaken ganska väl. Ja, men om du hade satt dig med ett kalaspuffar och sen rapat den alltid med senare igen. Då kanske du sagt, nej det var faktiskt inte kalaspuffar. För det var så länge sedan jag käkade kalaspuffar. Ja, <laughs> ah, okej. <okay>. Så... <laughs> så nog var inte studien. Men ändå. Nej, okej. Okay. Du är du är den enda jag känner som har en kalaspuffteori och det gillar jag med dig. <laughs> Tack. Jag söker forskningsmedel på ämnet. <laughs> <laughs> <laughs> Leonardo leads the tell of machine Väl alla varit fans av TMNT? eller? Det är inget som säger så många. Jag säger det. du är riktigt inbitna och säger hela namnet. Teenage Mutant Ninja Turtles. Eller bara Turtles som man sa när man var liten. Jag har alltid kört TMNT. Nej, det har du inte. Nej, det har jag inte. Du sa också Turtles. Inte på skånska, det sa jag inte. Jag sa Turtles. Turtles. Är du en norman? ska <skrivet> vi läcka <är> tötel? Tötlar Siden du Ikke är till Och eliminerar skyllpadden Så ska du få Eggene du ber om Vad är detta för något? Är det ett angrepp av klevrige flyveblad? Fabolos Rytter check detta här Stort pizza tillbud, gratis smakspröver och det lukspizzapriser. Låt mig se. Min intuition bekräftar minstagning. Dessa riftningar kan vara medlaget av klörne på shredders stridshandskar. Då kan pizza tillbudet vara en fälla? Precis. Abolera. Jag tänker ett par runder på järntrynet borde bygga upp appetiten på de där gratis gratispizzarna. Försiktig Michelangelo. Svedder är en myfarligare fiende än en helt automatisk maskmaskin. Alla har väl kollat och varit fan av dem när man var liten och haft de här små Turtles-dockorna, actionfigurerna. Gud ja. Ja. Är dockorna? Ja, de var coola, coola kravater. Du gjorde hela min barndom omanlig när du lade in dockor. Ja, det är hur många turtles dockor som och du Och du klädde dem i klänningar ja, då. Sådär blonda perukor och sånt. På dem. Ja, precis. satt och kammade dem. polerade lera skalet. Ja. ja, precis. Vilken var jag favorit? Donatello. Nej, inte Donatello. Vad är han? Leonardo. Var min. Jag gillar Michelangelo. Ja, det har vi bara sen. Ja. Ingen som krockar. Det säger alltid, det är ingen gillar Rafael det var, det var han med de här jävla... Gafflarna. Gafflarna, gafflarna, gafflarna ja. Min bror gillar Rafael Och man. Leonardo, sa Magnus. Det var han med svärden, antar jag. Ja. Uh. Och Michelangelo, vem var det? Michelangelo var han med de här chacken Michelangelo, säger om nu. Michelangelo. Michelangelo. <laughs> eh, han hade en in chackas. Just det, ja. Nung chackas heter det, och Donatello hade den här långa påken. Ja. Jag, jag hade alltid han, för han var överlägset bäst på ett så här Nintendo 8-bitar spel. Ja, för han nådde längst. Ja precis. När man mötte huvudbasen vid tunnorna. Exakt. I boogiespelet. Krikan skit skitsur. För att, för att vet han? Din guy inte var den bästa, antagligen. Nej, det var han faktiskt inte. Hade ni också uh, Turtles gäng? Nej, det, jag tänkte komma till där. Den bästa turtles historien någonsin har hört. Det är ju den du har berättat för mig. Fast jag vet inte exakt vad du syftar på nu. Du får fylla i om jag glömmer något. Att... okej. Okay. läpparna. Ja, när, när man var liten så hade man turtles gäng där man eh... Ja, vi var fyra kompisar som helt enkelt <laughs> Det är väl redan här. Vill jag bara det är så kul att säga när man var liten hade man ju precis som det är klart alla hade turtles gäng. Alla hade det. <laughs> Hade inte det? Ja, men man, man kanske lekte att man var törtels, Men man hade kanske inte gäng. Jo vi hade gäng. Ah, okej, okay. man hade inte det, men vi hade det. För, vänta, det är som så här ungefär som HA eller Bandidos. Det var liksom en sån röstånga <laughs> vad heter det? Röstånga vinge och, och hela orga, tötels organisation. <laughs> Just det. Ah, okej, okay, utveckla. Ah, nej men där var man ju alla var ju karaktär helt enkelt som man tillverkade tillverkade sina vapen och spang runt och lekte med dem i skogen. Um, så hade vi till och med en liten uh, kloak <laughs> som vi klättrade in i och hade vårt högkvarter Nej, New Yorks kloak vi talar om och sen du säger, jämför ju med Röstonjas kloaker. Det känns inte riktigt Ja, nej. Kan du inte återspegla ett samtal nere i klokken? Ja, <laughs> precis. Vi hur liksom ni har varit ute och vem, vem var Shredder? Liksom? Vem, vem, vad gjorde ni? Ja, Brussan var Shredder ibland. Ibland. <laughs> Se alla bobbarna var. Ibland man <laughs> Vi sprang inte runt under gatorna och. <laughs> Och klättra upp ur, ur brunnar utan uh, <laughs> den här kloaken vi bodde i, eller bodde i, som vi höll till i, <laughs> det var um, en, uh, en sån här översvämningsavlopp uh, till en damm. Måste ju så lukta att, uh, där där vatten i den om inte det var högt vattenstånd i dammen. Så klättrade man in där och så satt man där och snacka skit och sen sa man kan inte du gå och beställa pizza nu? Och så gjorde man det. och sen, Alltså beställde inte pizza på riktigt och satt där och käkade. Men man losades Men var det, vem, var det en riktig råtta eller vem spelade splinter? Ja men det var ju... Nej ja, just det, nej. Jag förväxlar ju shredder och splinter. Jag menar att bossan var, var, var splinter. Råttan? <laughs> Råttan. Han är skölda och sånt också eller? Här, här alltså, vi... Skal nej. Äh, nej det hade vi inte Men hade ni så här färgade grejer för De här maskgrejerna Ja vi hade Såna här Vi gjorde i papper men de höll inte så länge Så oftast körde vi utan men Hur gammal var du nu? eller nu, Då när du <laughs> gjorde det Kan man ha gått i ettan, tvåan kanske Gymnasiet eller? Äh, precis mm. Gymnasiet <laughs> Men äh... Men luktar, man Måste ju lukta ett fruktansvärt illa där inne. Nej, det var ju som sagt inte en riktig klak. Det var inget avlopp. Nej, men jag tänker om det har varit massa vatten där inne och sen så sjunker det undan. Visst, lite, lite sådär. Unket val kanske, men, men inte, man kan ju vara där utan problem. Liksom. Släppar ni in massa skit? Där, gjorde ni, var det stort eller var det hemtrevligt? Nej, fan, det var ju. Man fick typ krypa in där. Och sen kunde man inte gå förbi varandra när man väl var inne. Så det var ju ganska trångt. Nej, det fanns liksom inget hålrum där inne. Det var bara ett rör. Nej. Ja, det var bara ett rör. Tog det slut någon gång? Eller kom man ut på andra sidan? Ja, man kunde krypa längst in så kom man till en brunn. Sen var det inte mer. Nej, men det var ju så. trigga man varandra. Vem som vågade krypa längst in. För det var, ju ganska, det var nog en 50 meter in till brunnen. Ja, shit. Och det var ju läskigt. Och man såg ingenting där inne Var det någon som inte vågade? <laughs> Fan vilka, vilken utfrågning <laughs> På min turtles, turtles Lek när jag var liten Nej, Jag förstår du vill inte hänga, du vill inte hänga ut noll. Precis Inga namn nämnda men det var en viss Person som inte vågade När du sen kom hem så låg ett kuvert med ett Antagningsbesked till högskolan <laughs> <laughs> Precis och då uh, slängde jag mina tre och svärd i kaminen. <här> Eller hur? Det, det är dags, jag. Magnus. <här> ja. Så Jonas utklätt i rötta. <här> ah. Så gammal och vis <här> splinter, Jonas. Du borde börja kalla en splinter. Ah, ja. oh, shit. <här> Träflisen. <här> jo, jävligt coolt namn. Träflisen. Hans nö nickniv. Och Jonas, Jonas bara, resten av gänget kommer inte ta det här bra. Men... Uh... Ja. Uh, nej, det tråkiga med sådana här lekar när man var liten var ju att man byggde upp uh, så här högkvarter och grejer och hade vapen och allt. Men sen när man hade gjort det så hade man liksom inga fiender att bekämpa. Det var precis som att man insåg redan då hur hur liksom platt, platt det blev när man väl skulle läka Det var väldigt svårt att fantisera jättelänge. Ja. Man, gjorde, man gjorde vapen och sådär. Sen så var det skitkul. Så var man svintaggad och sen kom man ut. Vad fan ska vi med det här till? <laughs> det var ju liksom så. Ja. Liksom att bygga en koja upp i träd. träd. Ja. Också skitkul. Och sen när man sitter där uppe och tittar ner. ja jipp yep. Det är vägen som är målet. Vägen dit, eller vad man säger. <laughs> det är får en Jonas upp <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> oh. Så kan det vara ibland. Vad var det jag tänkte på? Ja, nej, men klickan du lekte aldrig i Tötels va? Jo, det är det nu, men jag, jag hade inte de här gängen, jag är ingen kloak eller? Jag tror aldrig jag gjorde det. Det var väl liksom, vi säga jag är lite yngre än er, men inte så pass. Men jag, jag hade ju de här jävla action figures-grejen. Men det höll sig nog där faktiskt. Mamma var inte så jävla glad i att jag skulle hålla på med vapen eller. Fick tjata mig till ett luftgivare. Det jag skulle komma till när jag tog upp det här eh, själva ämnet. Pylens kärna i ämnet. Var att eh, det ska släppas en ny eh, turtles film Ja, just det. En eh, spelfilm då, inte tecknad. Ja, precis. Unanimated. <laughs> Live-action-film då, <laughs> förlåt. Nej, ja, det är ju själva. Själva, är ju. CGI-ade. Så den är semi-live-action eller semi-animerad? Ja, men vilka action-filmer idag är inte cgi -ade? Nej, det är sant. I princip alla. alla, alla eller många actionscener är ju faktiskt. Eh, CGI. Rakt igenom Jag tror nästan, nästan allt är lite CGI ja. Även om de har sprängt något på riktigt Så lägger de alltid till någon skit Lite liksom. i CGI eh, Men den här nya Filmen, det släpptes en trailer Ganska nyligen, där man får se Hur, hur sköldpannarna ska se ut Och man får känna. av lite tonen I filmen eh, Vi kan lyssna lite på den But heroes are not born They're created. That's what your father and I were trying to do. Create heroes. Och som ni märker så är den helt annan ton om man jämför med de gamla filmerna. Både de tecknade och de um, spelfilmerna som kom på 90-talet och 80-talet. Ju... Ja, det var väl ganska mycket lättsam komedi. Precis, det var action. ganska muntra och det var mycket så här. Yeah, dude Nästan och lite... Cowabunga ja. och Pizza Time Dudes eh, exakt pubertalt eller vad man ska säga men börjar inte den vågen lite med, med Batman Begins? Ja. sen det gör de ju mörka sådana... först Batman filmerna, de gamla var också ganska mörka även om de hade viss humor i sig men och de byggde mycket på Frank Millers The Dark Knight serietidning där han tecknade serien Fy fan vad nördig du är Väldigt mörkt. Så att... han, du menar de med pingvinen med vad heter han? Jag menar de Tim Burton gjorde. Ja. Den där bilen som han har i i, i Batman bilen i de senaste filmerna nästan det, det ser ut som en jädra pansarvagn. Men de andra bilarna hade innan. Nu är det någon som har stängt på en jetmotor på en 240 typ. <laughs> jo, faktiskt. Det känns som att det har gått åt helvete. Men, ja. men i alla fall den här nya Turtles-filmen är ju mycket mer i eh, samma ton som typ The Dark Knight. Och eh, ja, även Spider-Man-filmerna är ju ganska mörka i sig. Och um, ja, Sin City och ja, The Avengers- och så vidare. Um, så so, vad vill jag komma till med det? <laughs> uh, ja, nej, det, är det Man undrar lite om man kommer att sakna de skojfriska törtlarna från sin barndom. <laughs> Eller om man kommer att köpa det här nya konceptet. Jag tror att man kommer att lockas av att se det just för att man... Uh... Har gillat dem en gång i tiden. Jo, många nostalg nostalgiker kommer ju gå och se filmen bara på grund av det. Ja, jag tror det också faktiskt. Och då, och då, jag tror man kommer köpa rätt mycket av det. Ja, det ska bli intressant att se. Det är Michael Bay producerad. Det är båda är i sig inte jättegott. Jag tycker jag kände, jag, det känns nästan lite där på, på trailen Så får jag sådana Transformers eh, Vipa. Ja. Sant. Men ja, man vet aldrig. Nej. Nej. Nej. Nej. Kowabunga, dudes! GB, nu när det börjar bli vår, så brukar GB-glassföretaget eh, alltså släppa ett antal nya glasar. Och eh Lagom till årets glassäsong så har man släppt en ny glass som i Folkmund har fått namnet Dildo-glasen. Eller också eh, könssjukdomen. <laughs> Det här är en, en glas som. en isglass som har formen av en, en penis helt enkelt. Eller en dil dildo. Ska vi vara helt ärliga så har den, den har ju faktiskt formen av en isglas. Ja, men den har ju, ja, den är lång, smal. Men sen har du ett litet åldernliknande <går> ah, okay då. topp, så att säga. Och anledningen till att den kallas för könssjukdomen är för att på den här toppen, åldernet, så sitter det en massa <går> eh, partiklar, <går> eller vad ska man säga? Vorter. <går> Jag är så glad att vi har fixat så extremt bra ljudkvalitet och sen sitter vi och väljer att och... Eller inte extremt bra, men vi har höjt ljudkvaliteten och så sitter vi på och pratar penis. Eller Du har gått upp ett håll och ner på ett annat. Sänkt ämnet. Exakt. Vi, men i alla fall på, på toppen av åldernet eh, så sitter eh, ja, liknande partiklar som poppar i munnen när man suger på glassen. Eh, jag vet inte om ni kommer ihåg det här godiset som liksom bubblade när man stoppar in i munnen. Sånt antar jag att det är. Jag, jag kan verkligen klippa det här till något här. <laughs> <laughs> När GB själv beskri beskriver glassen så uh, beskriver den den, so den som en lekfull raket som poppar i munnen. Gre ja, men grejen är här: du ju var de har man, Om man nu har sett glassen om man inte har sett den så uppmanar jag googla typ GB-glass. X-Pop heter den. Isklassen X-Pop. x, x okej. Okay men jag menar, där får man ju på associationer. Ja, ja men alltså har man bara sett hur den ser ut Så går det ju inte att beskriva den utan att Personen som man beskriver det för Tänker sexuella tankar Alltså nej, det måste ju vara en, en PR-kupp Även där Ja, men ja, jo Men vems fördel att ja Jo, det snackas ju om den Och visst, all publicitet är väl positivt Uppenbarligen Nu har jag den framför mig här <laughs> Sitter du och slickar på för... Vilken? Glassen, eller? Ja, det där är ju faktiskt det är direkt obagd ut på vissa bilder. Uh, ja, men alltså, du ser ju hur den ser ut. så alltså, det är ju verkligen en, en, fläns, en flänskant på toppen. Alltså. Ja. Jag är ett trött åldern efter en helg. Oh, en, en, en helg i Amsterdam. Red Light District. Uh. Man kan ju inte formge den här glasen utan att göra den associationen. Och det kan ju inte gått igenom ett antal spånmöten utan att någon har gjort den associationen. <laughs> eller <hur? laughs> ja. ähm, Men det här, med det här ämnet så tänkte jag att vi skulle ähm, spåna vidare på liknande godis och äh, äh, grejer. Så, eller ja, godis framförallt. Och barnprodukter som har ähm, gjort samma klavetramp. Som är direkt olämpliga. Precis. Bara annat hade, eller alltså det jag direkt tänker på, det är bonbon. De gjorde till exempel godis som hette Stora tuttar och, ja, vad var det mer? Jag visste ju. Ja. Kobröst och sånt. Ja, väntar om. jo, precis. Stora tuttar och typ bajstålar. Nej, jag kommer inte ihåg. <laughs> det, var, <laughs> det var, det var, <laughs> det var. Eh... vad skriver bajstålar. Tålar på oss <laughs> liksom. Men vad var det mer? Var det snokron? Nej men det var typ sådana ja, grejer. Men det var lite så, syrliga kråkor och sånt. Ja. Jag vet inte om de heter det, men... Det är dels dem, men där är du ju helt medvetet. Sen så har vi ju uh, obojkuken också. Va? Uh, på det gamla paketet så var där ju en, <laughs> en, en chokladpenis uh, på framsidan. är det. Det skulle ju föreställa bubblor som liksom bubblade ut ur borgglaset men Ja just det just det just det. Det hade ju verkligen formen av en, eh, ett ollon ett glansigt odlong. Men den, den var ju lite mer så där. Ja, den var ju ganska subtil. Det var ju inte alls ja. så att man det första man tänkte på när man såg den. Men eh, ja, det här, här är ju ja, den är ju uppenbar men ja. jag kommer jag kommer inte på någon själv. Har du några fler? <laughs> Nej, nu har jag inte fler Okej okay. jag, jag är inte en sån person som letar Efter sexuella symboler I vardagen heller Som, som du är. Nej, men det måste ju finnas mängder med sådana grejer Det finns ett Eller jag kommer tänka på en Sekvens i Ur sen kväll med Luke När det gick på sent 90-tal Där Ulf Lundell gästade I juletider och eh, Han var väl ganska pigg då Han går ju mycket upp och ner I, i sitt ja, psykiska vä Psykologiska välbefinnande Men här var han ganska glad faktiskt Och eh, berättade För Christian Luke Att han hade varit på julmarknad Och Christian Luk frågade Vad han köpte där Och då svarade eh, Ulf Lundell Att han köpte kakor. <laughs> Och då frågade Christian Luk vad kukkakor är för någonting. Och det är pepparkakor formade som Ja. <laughs> yeah. Jo, jag köpte alltså pepparkakor som skulle som, som kukar så här, kukkakor. Mm. liten påse där. Ja. Ska du vara äh, dem själv? Ja, de kan väl tänkas ges bort. Mm. Mm. Mm. Mm. Inte till särskö? Nej, det får väl bli lite, mm. Mm, lite äldre eller avdelningen han är en jävla stjärna alltså. Skönt snubbe. Absolut. Ja, det var veckans podcast. Allt vi hade bjuda på från TMNT. Som du talas till eh, aprilskämt. Du får ju till och med tänka efter varje gång du ska säga det. Vilket är <laughs> helt uppenbart att du inte sa det. <laughs> ja, jag vet. Okej, okay, det är genomskinligt. Jag brukar ju inte säga det. Jag vill vara en människa som <laughs> skulle säga det. Men så är det inte. T, t Turtles. Turtles, ja, precis. Jag får väl rätta in mig i ledet, så att säga. Eh, det var allt vi hade att eh, bjuda på. Ett litet tips kan jag slänga in här nu i slutet. Bara... Jag vet inte om det är jag som är lite nördig men jag var inne på den här uh, ratpower.se nu och kommer att tänka på att det går en, en uh, naturfilmsserie uh, på SVT Play nu okay. uh, som heter Småkrypens kungadömen som är jävligt, jävligt coolt filmad så om man har lite intresse i uh, filmteknik så bör man se den här. Man får följa äh, gnagare för det mesta i, ur deras perspektiv. Hur de äh, lever och bor och äh, ser på andra djur som älgar och lejon till exempel. Förbaskat, snyggt filmat och äh, det finns till de här även äh, hur, äh, behind the scene. Äh, ja, vad heter det? Behind the scene. Ur filmerna. <laughs> behind the scenes. <laughs> Med splinter Jonas med eller? Knager. <laughs> <Ja>. Kolla in. <laughs> Jag får ta och kolla upp det. Det var veckans nerd alert. Yes. Och med det så säger vi hej och tack och så ses vi nästa vecka. Nej. No. Uh, hej. Heroes in a half shell. Turpa!